Kapitola 34. Cetky Když jsem se toho večera vrátil k Ankerovi, nečekala tam na mě žádná zpráva od deny. Nedorazila ani ráno. Přemítal jsem, jestli ten kluk s mým skazem vůbec našel, nebo jestli to prostě nevzdal, nezahodil ho do řeky, nebo nesnědl. Příštího rána jsem usoudil, že mám tak dobrou náladu, až je škoda kazicí nevyhnutelným šílenstvím Elodinovy hodiny. Tak jsem si hodil loutnu přes rameno a zamířil za řeku podívat se po deně. Trvalo to déle, než jsem čekal, ale těšil jsem se na její výraz, až jí konečně vrátím prsten. Vešel jsem do klenotnického krámku a osmáli jsem se na drobného mužíka za dlouhým pultem s vystaveným zbožím. Už máte ten prsten hotový? Nakrčil čelo. Co, prosím, pane? Vzdychl jsem, prohrabal kapsy a konečně jsem vytáhl útržek papíru. Zamžural na něj, pak se mu tvář rozzářila pochopením. Ach, jistě, vteřinku! Samířil ke dveřím do zadní části obchodu. Trochu jsem se uvolnil. Tohle byl třetí obchod, který jsem navštívil. Rozovory v těch prvních neprobíhaly tak hladce jako tady. Drobný chlapík chvatně vyběhl ze zadní místnosti. Tady je to, pane, ukázal pesten. Jako nový, hezký kamínek, jestli to smím říct. Předržel jsem si pesten na světle. Byl to ten denin. Odvedl jste dobrou práci. Pochvalil jsem ho. Usmál se. Díky, pane. Celkem to bude 45 pencí za práci. Tišej jsem si povzdechl. Čekat od Ambroze, že zaplatí předem, to by asi bylo příliš. Chvilku jsem hlavě počítal a pak jsem vyklopil na pult talent a šest jotů. Přitom jsem si všiml, že výkladní pult má strukturu dvakrát tvrzeného skla. Přel jsem po něm rukou a napadlo mě, jestli to není jedno z těch skel, která jsem vyrobil v řemeslech. Klenotník sebral mince a já si všiml ještě něčeho uvnitř pod sklem. Upoutala vás některá z těch cetek? zeptal se mužík úlesně. Ukázali se na náhrdelník uprostřed půtu. Máte skvělý vkus? pravil klenotník, vytáhl klíč a odemkl zadní stěnu skleněné skříně. Tohle je opravdu výjimečný kousek. Nejen provedením, ale i ten kámen je neobyčejně cený. Takový smaragd vybroušený do tvaru slzy se hned tak nevidí. To je vaše práce? Zajímal jsem se. Klenotník si dramaticky povzdechl. Ach, tím se bohužel nemohu pochlubit. Před pár deníky ho sem přinesla mladá žena. Potřebovala víc peníze než ozdoby a tak jsme se dohodli. Kolik byste za to chtěl? Zeptal jsem se byle. Zdělal mi cenu. Ohromila mě. Víc peněz, než jsem kdy viděl pohromadě. Za tolik peněz by žena mohla v Imre pohodlně žít několik let. Dost peněz na kvalitní novou harfu. Dost na loutnu z čistého stříbra. A nebo pokud by chtěla, na pouzdro na loutnu. Klenotník si znovu povzdechl a so hlavou nad tímhle světem. Je to škoda, pravil. Kdo pak ví, co mladé ženy může přimět k takovým činům? Potom vzhledl a usmál se, podržel smaragdovou slzu na světle a s očekáváním se na mě zahleděl. Ovšem, její ztráta může znamenat váš prospěch. Jelikož se Dena ve svém dopise zmínila o sudu a kanci, rozhodl jsem se začít jí hledat tam. Pozdro na loutnu mi na rameni stěžklo, když jsem už věděl, čeho se vzdala, aby za něj zaplatila. Ovšem dobrý skutek si žádá jiný oplátku a tak jsem doufal, že vrácení prstenů to srovná. Ale sud a kanec nebyl hostinec, jen restaurace. Bez valné naděje jsem se zeptal hostinského, za tu někdo nenechal pro mě vzkaz. Nenechal. Zeptal jsem se, jestli si nevzpomíná na ženu, která tu včera večeřela. Má vlasá? Krásná? Na to kývl. Dlouho tu čekala, řekl. Pamatuju si, jak jsem si říkal, kdo asi nechává takovou ženu takhle čekat. Dívali byste se, kolik hostinců a různých ubytoven se najde v tak malém městečku, jako je Imre.